Зухвало, зловтішно, а він обвів поглядом всю групу знайдених. Соломея ніби спробувала щось сказати, але грізний погляд рувима зупинив її. «Тільки спробуй з кимось поділитись», – промовив він до неї і різким рухом рванув за кільце на банці з консервами. Решта людей почали свою трапезу, а я лише сів і думав про свій біль, фізичний і душевний. Останній завдавав значно більше страждань Я усвідомлював, що вліз в якусь жахливу халепу Що виявилася гіршою за всі перипетії останніх днів Напрошувалась думка, що мені ще пощастить Якщо невдовзі потрапимо до лікарні Лікар зі своїми збоченими експериментами Видавався пухнастим звірятком На тлі некерованої руйнівної енергії рувима Сумнівів більше не лишалося Велетень був саме тим злочинцем, якого шукав слідчий, який всіх нас позбавив пам'яті та з якихось незрозумілих причин вирішив вдавати із себе одного з нас. Він єдиний був наділений достатньою кількістю негативних рис, щоб вчинити таке. Однак цей здогад залишав надто багато запитань. Навіщо? Яка мета всього цього дійства? Чи причетний лікар, і якщо причетний – то яка його роль? Гіпотетично злочинцем міг бути і недорікувати і фай, який невідомо які слова приховує за цими його вставками на? А можливо, і новоспечений білінгвіст Даліла, яка лається російською мовою, а за потреби може розмовляти й українською. Страх паралізував все тіло хотілося будь-якої миті звестись на ноги і побігти світ за очі у саму гущавину, де лише дерева, де немає жодної людини. Від людей, саме від них, всі проблеми і загрози. Чи правильніше сказати, від цих звірів без пам'яті, яких позбавили всіх здобутків гуманізму. Але тікати я не міг. Поряд із Рувимом, у нього в полоні була моя найбільша цінність. Те, що не дає сенсу моєму, по суті, безцільному існуванню, без минулого і, можливо, без майбутнього. Зараз вона побачила, що являє собою цей рувим. Помилятися вже не можна. І певна сама, що миті думає про втечу. Шкодує, що не послухалася мене. Однак їй дуже страшно. І це іще одна причина мого бою. Я не можу захистити дорогу мені людину від цієї гори м'язів, Цього втілення зла добре лише те, що він не завдає їй шкоди, а навпаки, віддає перевагу серед інших, помітно виділяє. Я вирішив якщо ми справді заблукали і до вечора надійдемо до лікарні, потрібно буде дочекати слушного моменту і поговорити із Соломеєю наодинці. Ми можемо спробувати втекти разом і вдвох чекати на повернення пам'яті десь у цих чагарниках. Ми знову рушили в дорогу, коли нарешті Ровим поїв, а він був останнім, хто закінчив прийом їжі. Напевно, через її значну кількість. Попереду йшли Ровими з Соломеєю, за ними решта групи, а я замикав процесію на деякій відстані. Усі презирливо та з ненавистю дивилися на мене. Окрім Соломеї. Її погляду я просто не бачив. Вона ховала від мене свої очі. Такі прекрасні сумні очі Дорога назад до лікарні Чи туди, куди ми йшли тієї миті Була легшою, ніж коли ми тікали в гори Наш шлях завжди вів донизу За будь-якої можливості Ми намагалися спускатися Усі були впевнені, що і річка І лікарня мали бути унизу Години минали А ми важко долали чагарники Однак звуку води не чули тим, усі почали відчувати спрагу. Дощ, який отот мав хлинути з навислих хмар, уже не здавався аж такою жахливою перспективою. Принаймні, ми змогли б напитися. Під час однієї з зупинок я спробував пожувати світло-зелене-суковите на вигляд листя з молодого дерева, але від нього стало лише гірко в роті, тому довелося поспіхом випльовувати. «Рувиме, будь ласка!» Якось несподівано м'яко промовив старий Ейфай e до велетня. Давай ти, мідлінє. Це ти такий сильний і молодий, а я на. старий воще. Білявий злегка усміхнувся, вочевидь, йому сподобався комплімент на його адресу.